Criza. Capitolul 6. Marea Cernere. Ce învață Biblia cu privire la subiectul perseverenței sfinților? Odată salvat, pentru totdeauna salvat? Este posibil pentru un creștin veritabil să piardă iubirea sa pentru Dumnezeu? Matei 24 cu 13. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Matei 13 cu 18 la 23.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 Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor, iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60 și altul 30. 1 cu 27 ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 1 Corinteni 10 cu 12. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Evrei 6, 4 la 6. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc, și s-au făcut partași Duhului Sfânt,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 dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor, de pe urmă, se va face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut de calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată. Ne dă Biblia vreo descriere a apostaziei unor anumite persoane care s-au bucurat odată de aprobarea lui Dumnezeu? Ezechiel 28 cu 15 Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. 2 Petru 2 cu 4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 Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. 1 Samuel, 28 cu 15. Samuel a zis lui Saul: Pentru ce m-ai turburat, chemându-mă? Saul a răspuns: Sunt într-o mare strâmtoare, filistenii îmi fac război și Dumnezeu s-a depărtat de la mine. Nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vize, și te te a chemat să-mi arăți ce să fac. Este apostazierea și cernerea membrilor, împreună cu căderea lor de la credință, limitată numai la secolele trecute? Marea zguduire a început și va continua, iar toți acei care nu sunt dispuși să ia poziție fermă pentru adevăr și care nu vor sacrifica pentru Dumnezeu și cauza sa, vor fi cernuți și vor cădea. Îngerul spuse, gândiți că va fi vreunul constrâns să facă sacrificiu? Nu! Nu! Va trebui să facă o jertfă de bunăvoie. Am văzut că ne aflăm acum în timpul zguduirii. Satana lucrează cu toată puterea lui ca să smolgă sufletele din mâna lui Hristos. Dumnezeu își cerne acum poporul său, probând scopul și motivele lor. Mulți nu vor fi decât pleavă. Nu greu, fără nicio valoare în ei. Ne aflăm în timpul zguduirii, timpul când tot ce poate fi zguduit va fi zguduit. Dumnezeu nu va scuza pe cei ce cunosc adevărul, dacă ei nu împlinesc în cuvânt și faptă poruncile sale. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor, acesta nu este vreun sigiliu sau un semn care poate fi văzut ci o întemeiere în adevăr, intelectual și spiritual, în așa fel încât ei să nu poată fi clintiți de la adevăr. Și va fi pregătit pentru zguduire. Aceasta va veni. Într-adevăr, ea a început deja. judecățile lui Dumnezeu acum sunt asupra Pământului, ca să ne dea avertizarea, pentru ca să putem ști ce vine asupra noastră. Chiar în zilele noastre, au fost și vor continua să fie familii întregi, care s-au bucurat odată în adevăr, dar care își vor pierde credința datorită calomniilor și falsurilor aduse asupra lor, de către aceia pe care ei i-au iubit și cu care ei au avut întruniri plăcute. Ei au deschis inimile lor la semănatul neghinei. Firele de neghină au încolțit printre firele de grâu, au prins putere... Cultura de greu a devenit din ce în ce mai mică și adevărul prețios și-a pierdut puterea pentru ei. Ce experiență în viitorul apropiat va mări mult numărul de apostaziați din Biserica Adventiștilor de ziua șaptea. Nu este departe timpul când fiecare suflet va fi pus la probă. Semnul fiarei va fi impus asupra noastră. Aceia care pas cu pas au cedat cerințelor lumești și s-au conformat obiceiurilor lumești, nu vor găsi o chestiune grea, mai degrabă să cedeze puterilor existente, decât să se supună batjocorii, insultei, amenințărilor cu închisoarea și moartea. Disputa este între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. În acest timp în biserică, aurul este separat de zgură. În timp ce furtuna se apropie, un mare număr de membri care au mărtuzit credința în solia Îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr, abandonează pozițiile lor și se unesc cu împotrivitorii. Un Lucrarea pe care biserica a neglijat să o facă într-un timp de pace și prosperitate, va trebui să facă într o facă într-o criză teribilă, sub cele mai descurajatoare și amenințătoare circumstanțe. Iar în timpul acela, clasa superficială conservativă, a cărei influența a frânat continuu progresul lucrării, va renunța la credință. În timp ce încercările se vor înmulți în jurul nostru, ambele, separare și unire, vor fi văzute în rândurile noastre. Unii care acum sunt gata să ridice armele de luptă, în timpul de pericol real, vor demonstra că n-au clădit pe stânca solidă. Ei vor ceda când proba va veni. Aceia care au avut mare lumină și privilegii prețioase, dar nu le-au valorificat, sub un pretext sau altul, vor ieși din rândurile noastre. În lipsa persecuției, au fost recrutați în rândurile noastre oameni care par asta bine spiritual și al căror creștinism pare veritabil, dar care, când persecuția va veni, vor pleca din rândurile noastre. Pe lângă persecuție, ce alte cauze mai sunt pentru zguduirea poporului lui Dumnezeu? Am întrebat despre însemnătatea zguduirii pe care am văzut-o și mi s-a arătat că va fi cauzată de mărturia dreaptă, scoasă la iveală, prin sfatul martorului credincios către laudiceeni. Aceasta va avea efectul ei asupra inimii acelui ce o primește și îl va conduce să înalțe stindardul și să scoată la iveală adevărul curat. Unii nu vor suporta această mărturie adevărată, ei se vor ridica împotriva ei, iar aceasta este ceea ce va avea cauza o zguduire în poporul lui Dumnezeu. Spiritul lui Dumnezeu a iluminat fiecare pagină a Sfintelor Scripturi, dar există aceia asupra cărora acestea fac doar puțină impresie, pentru că ele sunt înțelese în mod imperfect. Când zguduirea vine, prin introducerea teoriilor false, acești cititori superficiali, neancorați, sunt ca și nisipul mișcător. Ei alunecă spre orice teorie falsă pentru a menține neîntrerupt cursul orientării create de simțămintele lor de amărăciune. Neprimind iubirea pentru adevăr, ei vor fi duși în amăgirile vrășmașului. Aceștia vor da atenție duhurilor seducătoare și doctrinelor deavălui și se vor îndepărta de la credință. Ce expresie folosește sora White pentru ca să descrie această experiență? În Marea Cernere, care va avea loc în curând, noi vom putea să măsurăm mai bine tăria Israelului. Semnele descoperă că timpul este aproape când Domnul va demonstra că vânturătoarea sa este în mâna sa și că el va curăța pe deplin aria sa. A fost vreodată întregul număr de creștini... Compus din creștini adevărați? Din ceea ce mi s-a arătat, nu sunt mai mult de jumătate de tineri care practică religia și adevărul și care au fost cu adevărat convertiți. Numele sunt înregistrate în registrele Bisericii de pe Pământ, dar nu în Cartea Vieții. Am văzut că nu este unul din 20 de tineri care cunosc ce este religia experimentală. În ultima viziune care mi-a fost dată, mi s-a arătat surprinzătorul fapt că numai o mică parte din cei ce mărturisesc adevărul vor fi sfințiți prin el și mântuiți. Am declarat înaintea lor că din ceea ce mi s-a arătat, numai un mic număr dintre cei ce acum pretind a crede adevărul vor fi în cele din urmă mântuiți. Vă spun că nu puțini predicatori care stau înaintea poporului pentru a explica scripturile, sunt mânjiți. Inimile lor sunt corupte, mâinile lor sunt necurate. Este o declarație solemnă pe care o fac bisericii, că nici unul din 20 de membri ale căror nume sunt scrise în registrele bisericii nu este pregătit să încheie capitolul lui pământesc și va fi tot atât de adevărat, fără Dumnezeu, și fără speranță în lumea viitoare, ca și un păcătos de rând. În aceste zile de libertate, confort și prosperitate de care ne bucurăm acum, ce ne putem aștepta să se dezvolte în biserică? Prosperitatea mărește numărul de credincioși. Necazurile îi îndepărtează din biserică. În biserică vor apărea partide două partide se vor dezvolta în biserică. Grâul și Neghina cresc împreună pentru seceriș. Când marea cernere are loc, ce devin membrii neconsacrației bisericii noastre? Atunci când va veni ziua, când legea lui Dumnezeu va fi anulată și biserica va fi cernută prin încercări mari, care vor proba pe toți cei care trăiesc pe fața pământului, un mare număr din aceia care par a fi creștini veritabil, vor da atenție la spirite seducătoare, vor deveni trădători și vor trăda convingeri sfinte. Ei se vor dovedi a fi cei mai înverșunați persecutori ai noștri. Zguduirea Domnului înlătură mulțimi, ca niște frunze uscate. În ultima lucrare solemnă, puțini oameni mari, vor fi angajați. Ce procent din membrii noștri adventiști de ziua șaptea vor apostazia? În curând, poporul lui Dumnezeu va fi probat prin încercările focului. Și marea proporție a acelora care acum par a fi veritabil și adevărați, se va dovedi a fi metal inferior. A rămâne în apărarea adevărului și neprihănirii, când majoritatea ne părăsesc. A lupta bătăriile Domnului, când campioni sunt puțini. Aceasta va fi proba noastră. În acest timp, noi trebuie să adunăm căldură din răceala altora, curaj din frica lor și loialitate din trădarea lor. Când legea lui Dumnezeu este anulată, biserica va fi cernută prin încercări ale focului, și o mai mare proporție decât anticipăm acum, va da atenție la spirite seducătoare și doctrine ale demonilor. Toți adventiștii de ziua a șaptea care nu sunt consacrați vor fi zguduiți și îndepărtați din biserică în această perioadă de strâmbtorare înainte de încheierea timpului de har, acei credincioși, numai cu numele, care vor ajunge până la timpul de strâmbtorare nepregătiți, în disperarea lor vor mărturisi păcatele lor înaintea tuturor în cuvinte de durere și de chinarzător, în timp ce nelegiuiții vor exalta asupra tulburării lor. Cazul tuturor acestora este fără speranță. Când Hristos se va ridica și va părăsi Sfânta Sfintelor, atunci începe timpul de strâmtorare. Și cazul fiecărui suflet este decis. Trebuie ca în mod constant să-i se amintească poporului nostru că vine persecuția și că o mare clasă va apostazia? Există un timp de strâmtorare care vine asupra poporului lui Dumnezeu, dar noi nu trebuie să ținem aceasta în mod constant înaintea poporului, și să le cauzăm lor a avea un timp de strâmtorare înainte de vreme. Va fi o zguduire în rândurile poporului lui Dumnezeu, dar aceasta nu este adevărul prezent care să fie portat bisericilor. Când majoritatea membrilor noștri se retrag, va cădea Biserica Adventiștilor de ziua șaptea, biserica va părea că aproape să cadă. Dar nu va cădea, ea rămâne în timp ce păcătoșii din Sion vor fi cernuți și înlăturați. Pleava va fi separată de griul prețios. Aceasta este o lucrare teribilă, dar cu toate aceasta ea trebuie să aibă loc. Biserica este depozitară a bogățiilor Harului lui Hristos și prin ea se va face manifestată în cele din urmă Expunerea de plină a iubirii lui Dumnezeu pentru lumea care trebuie să fie luminată cu slava ei. Bastioanele satanei nu vor triunfa niciodată. Solia celui de-al treilea înger va fi însoțită de biruință, așa după cum capitanul oștirii domnului a dărâmat zidurile erihonului. Tot astfel păzitorii poruncilor lui Dumnezeu vor triunfa și toate elementele împotrivitoare vor fi înfrânte. Cum va afecta această probă teribila concepția generală și atitudinea adventiștilor loiali care rămân în biserică? Când opoziția și bigotismul se vor ridica, când intoleranța va începe din nou să domine, când focul persecuției se va reaprinde, cei cu inima împărțită și cei ipocriți se vor clătina și renunța la credință. Dar adevăratul creștin va sta ferm, neclintit ca o stâncă, credința sa mai puternică, speranța sa mai luminoasă decât în zilele prosperității. În mijlocul adâncirii, întunecimii, ultimei mari crize a pământului, Lumina lui Dumnezeu va străluci mai puternic și cântecul de speranță și încredere va fi auzit în acorduri mai clare și mai distinse. Când furtuna de persecuție se dezlănțuie cu adevărat asupra noastră, oaia adevărată va auzi vocea adevăratului păstor. Eforturi pline de lepădare de sine vor fi făcute pentru a salva pe cei pierduți. Și mulți care s-au rătăcit de la staulul lui Dumnezeu se vor întoarce ca să urmeze pe Marele Păstor. Poporul lui Dumnezeu va strânge rândurile și va prezenta dușmanului un front unit. În vederea primejdiei comune, lupta pentru supremație va înceta. Nu vor mai exista dispute cu privire la cine să fie socotit cel mai mare. Atunci, solia celui de-al treilea înger va crește într-o mare strigare și tot pământul va fi luminat de slava Domnului. Ce au la această dată pe frunțile lor acești adventiști de neclintit? Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frunțile lor, acesta nu este un sigiliu sau un semn care poate fi văzut, ci o înrădăcinare, stabilire permanentă în adevăr intelectual și spiritual, astfel că ei nu pot fi clintiți. Este pregătit pentru sigilare, iar aceasta va veni. Cu adevărat ea și început deja. Judecățile lui Dumnezeu sunt acum asupra Pământului ca să ne dea avertizarea pentru ca noi să știm ce vine asupra noastră. În timp ce Solia crește acum într-o mare strigare, care va fi rezultatul? Stindard după stindard a fost abandonat, lăsat să cadă în țărână, în timp ce companie după companie din oastea Domnului s au unit cu dușmanul și grupă după grupă, din rândurile dușmanului, s au unit cu poporul care ține poruncile lui Dumnezeu. Numărul din această companie s-a micșorat. Unii au fost guduiți și au rămas pe cale, cei nepăsători și indiferenți, care nu s-au unit cu aceia care au prețuit biruința și mântuirea ajuns, ca să pledeze în mod perseverent și să agonizeze pentru ele, nu le-au obținut și au fost lăsați în urmă în întuneric, iar locurile lor au fost imediat umplute de alții, îmbrățișând adevărul și venind între rânduri. Domnul are slujitori credincioși care, în timpul zguduirii și al probei, vor ieși la iveală. Există suflete prețioase acum ascunse, care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal. Ei nu au avut lumina care a strălucit într-o vâlvătaie intensă asupra noastră. Sub un exterior aspru și de nedorit ar putea exista o strălucire a cărui caracter creștin veritabil, care poate fi scos la iveală. În timpul zilei, privim spre cer, dar nu vedem stele. Ele sunt acolo, fixate pe firmament, dar ochiul nu le poate distinge. În timpul nopții, putem vedea adevărata lor strălucire. În ciuda agențiilor asociate împotriva adevărului, un mare număr de oameni ia poziție de partea Domnului.